Când amintirile? Când amintirile în trecut încearcă să mă cheme, pe drumul lung și cunoscut mai trec din vreme în vreme. Deasupra casei tale ies și azi aceleași stele ce-au luminat atât de des înduiușării mele. Și peste arbori răsfirați răsare blânda lună ce ne găseam îmbrățișați șoptindu-ne împreună. A noastre inimi, își jurau credință pe toți vecii, Când pe cărări se scuturau de floarele liecii. Putut-au oare atâta dor în noapte să se strângă, Când valurile de izvor n-au încetat să plângă? Când luna trece prin stejari, urmând mereu în caleși, Când ochii tăi, tot încă mari, se uită dulci și galeși?